Ja, Ekots avslöjande om de topphemliga planerna på att med svensk hjälp bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. En av världens mest brutala diktaturer dominerar alltså vår sändning denna eftermiddag. Och vi ska börja med att ge er hela denna häpnadsväckande historia. alltså Hur de olika besluten växte fram, vilka aktörerna har varit. Det är ett 30 minuter långt reportage som kommer att avslöja alla detaljer om hur den svenska myndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut, i hemlighet hjälpt diktaturen Saudiarabien med planeringen av en saudisk missilfabrik. Här är våra undersökande reportrar Daniel Öman och Bo Göran Bodins reportage. Jag sitter på tåget när jag för första gången får höra talas om projekt Simon. Enligt uppslagsverken på nätet betyder det torrhet ökenvind- men det tips jag precis fått handlar om något helt annat. Det handlar om Svenska Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och deras hemliga samarbete med en av världens hårdaste diktaturer, Saudiarabien. Ja. På bilderna dödas åtta personer vid en offentlig avrättning. Och på de här tv-bilderna från Saudiarabien får en 54-årig kvinna huvudet avhugget med ett svärd. The 54-year-old Riyati Sapubi was beheaded by a single blow of sword earlier this month. Saudi-officials then dangled her corpse from a helicopter to make sure the public could see the grotesque result of the execution. Saudi-Arabien sägs vara en av världens grymmaste diktaturer. Landet bryter systematiskt mot de mänskliga rättigheterna. Ändå tecknade 2005 den socialdemokratiska regeringen ett militärt samarbetsavtal- ett så kallat MOU med regimen i Saudiarabien. Tipset vi fick har att göra med det så kallade MOU-avtalet från 2005. Men det här projektet är inte känt, har inte debatterats. Det handlar om planer som pågått i flera år- som innebär att en svensk myndighet i största hemlighet- ska hjälpa regimen i Saudiarabien bygga upp en vapenindustri- och det är trots att riktlinjerna för vapenexport slår fast att respekt för mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för vapenexport eller citat annan utlandssamverkan som avser krigsmateriell. Internt på regeringskansliet och på myndigheterna kallas det här för Projekt Simon. Vi kommer över namnen på två personer som på olika sätt varit inblandade. Generalmajor Staffan Näström och departementsråd Cecilia Loström på försvarsdepartementet. Nej, det har vi aldrig. Det har jag aldrig varit i kontakt Det känner jag inte se. Simon. Vara... Simom. Nej. S e m o o m. Absolut inte. Det kan jag säga det rättast. Alltså. Just nu så har jag svårt att återkalla eh, precis vad det, vad det handlar om som du kan vilja ha svar på. Vi begär ut handlingar från regeringskansliet och myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut FOI utan resultat. Ja, som har fått ja, ja. Mm -hmm. Han borde verkligen känna till det. Via personer som vill vara anonyma mm. kommer vi ändå över dokument. promemorior, mötesanteckningar, brev. Det mesta är hemligstämplat. Vi vet nu att vapenfabriken ännu inte är byggd. Men vi kan i detalj följa planerna. Är här? Ja, det är precis. Vi är på väg till FOI den myndighet som har en central roll i projekt Simon. Hallå. Jan-Olof Lind ska jag träffa. Jan-Olof Lind är generaldirektör ja. på FOI. En myndighet som själv beskriver sig som ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvarsfrågor. är Varför kör vi som en intervju eller samtal? Eller var... ja, vi kör nog intervju liksom, rätt. om det har så begränsat med tid också så att vi hinner med vår... Det var, ja. Nej, det var jättebra. Kaffemål. I väskorna har vi med oss dokumenten som beskriver projektet. Men innan vi visar dem vill vi att Jan-Olof Lind berättar vad Simon är. Vi har idag inget avtalsbundet projekt med det här landet. Så jag har ingen kommentar till eftersom vi inte har något projekt med honom. Har ni haft något projekt som har hetat Simonprojektet med Saudiarabien? Svaret är nej. Nu inte haft det Svaret är nej. Eh, bara så vi är tydligare, S-I-M-O-O-M. -o -o -m. Jag har på frågan. Nej alltså. Ja, så är det. Är det sant? Ja, men alltså, hörde du inte vad jag säger? Enligt FOIs generaldirektör Jan-Olof Lind finns det alltså inget projekt Simon. Men det han ju inte vet är att vi har dokument om projektet. Vi kan följa Simon sedan starten 2007. Så här gick det till. Det är den 19 februari när den saudiska generalen Nasser landar i Sverige. Han beskriver sig som en hands-on man en person som vill ha ut något konkret av möten. Och det får han under sina besök i Sverige. Saudiarabien ses vara ett av de länder i världen som köper mest krigsmaterial. Men under besöken i Sverige 2007 gör Saudierna klart att de inte längre nöjer sig med att köpa vapen. De vill lära sig tillverka sina egna. De vill att den svenska myndigheten FOI ska lära dem General Nasser och regimen i Saudiarabien vill ha hjälp att bygga upp en anläggning i öknen för tillverkning av sprängämnen och raketbränsle till missiler som slutat fungera. En missilfabrik, den första i sitt slag i landet. Det dröjer inte länge innan FOI accepterar. Ett avtal slut som en så kallad förstudie. FOIs experter reser till Saudiarabien för att på plats undersöka markförhållandena för att avgöra om fabriksbyggnaderna ska grävas ner eller inte. Det framgår tydligt i handlingarna att det är myndigheten FOI som ska leda arbetet med vapenfabriken med hjälp av flera svenska företag. Totalt handlar det om en anläggning med närmare 35 byggnader. Efter drygt ett halvår är FOI klar med den första rapporten i projekt SIMOM. Den så kallade förstudien som beskriver hur fabriken ska byggas lämnas över till en saudisk kurir, tecknamn Ingenjören, i början av 2008. Ingenjören är nöjd, men betonar att de gärna skulle vilja vara igång med bygget redan nu. Allt det här finns dokumenterat. Men ändå påstår alltså FOIs generaldirektör Jan Olof Lind att det aldrig funnits något projekt Simon. Det finns inget sånt projekt. Det finns ju då ett samarbetsavtal mellan Saudiarabien och FOI Grindsjön. Det står att projektet är inriktat mot antitankvapen och då speciellt deras driv- och stridsdelar. Höst 2007 så gjorde ni en förstudie som ni i detalj beskrev hur det här fabriken skulle byggas upp. Som överlämnades till Saudiarabien. Varför ljuger om de det här? Alltså... Ljuger tycker jag är en stark formulering. Och jag har inga kommentarer kring de diskussioner som har varit med landet i fråga. Men det är en färdig förstudie. Det är ju inte någon vad... diskussion. Nej, men precis så. Men låt oss ta det här i sansad bog. Vad är, det, vad är det jag sagt har jag ljugit någonstans nu? Men du sa att det inte funnits något sånt här projekt. Ja. Men vad är det här då? Vi har ju dokumentationen. På. Ja, men om jag får ta del av dokumentationen så kan jag liksom... Äh, absolut. Och vilka... Den här beskriver ju att, att det ska byggas upp ett 30-tal fabriksbyggnader i Saudiarabien. Och jag har liksom ingen kommentar förutom det som står i och ut. Och de diskussioner som kan ha förekommit, de har ingen kommentar till. Men är det här en känslig fråga att FOI, myndigheten, skulle vara involverad i att bygga upp en vapenfabrik i Saudiarabien? Nu är det så att jag kommenterar inte de diskussioner som har förvarat i med, om de nu har förvarit med landet i fråga. Det blir lite svårt här för att vi vet ju precis vad som har hänt här. Och du tänker inte kommentera någonting? Nej. Vi kontaktar fler personer som vi vet jobbat med projekt Simon. En av dem är institutionschefen Torgny Karlsson på FOI. Jo, så här är det. Sen igår har jag fått fråningsregler- och jag måste hänvisa alla dina samtal till vår kommunikationschef. Till slut hittar vi en person som vill berätta- Det är en regnig torsdag i mitten av januari då vi tar hissen upp till KK-stiftelsen i centrala Stockholm. Vdn här, Madeleine Sandström, var tidigare generaldirektör på FOI. Det har gått snart tre år sedan hon slutade på FOI. Hon har gått med på att träffa oss och berätta efter flera års tystnad. Madeleine Sandström bekräftar att projekt Simon existerat. Och hon säger att det var ett projekt fyllt av konflikter. Det, det som är så säga, det bestående minnet i detta är ju att det var eh, jobbigt, skitjobbigt för att uttrycka sig plumpt. Ja. För henne började det hela redan 2005 när regeringen skrev under det så kallade MOU-avtalet om militärt samarbete med Saudiarabien. Det var liksom redan under, under den här middagen som var på Karlbergs slott efter det att MOU var underskrivet utav dåvarande försvarsminister Jenny Björklund så, så började man ta upp frågor om eh, forskning och, och frågor om FOIs verksamhet och, och så vidare så jag sa det när jag kom därifrån att eh, jag, jag tror nog att eh, de kommer att Hör av sig inom kort. Madeleine Sandström, som alltså tidigare var generaldirektör på FOI- säger att det militära samarbetsavtalet, det så kallade mou egentligen handlade om att regeringen ville hjälpa Saab och Eriksson- sälja radarövervakningssystemet ERII till Saudiarabien. Om Saudiarna köpte ERII lovade Sverige forskningssamarbete- kring vapen med FOI. I MOU-avtalet står det, citat- Parterna ska särskilt sträva efter att utbyta teknisk och ingenjörsmässig expertis i fråga om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar. Saudiarabien var nog ganska trött på att alltid vara den som köper, men den får aldrig någon kunskap. Här hade man ju kunnat säga då att de kunde gå direkt till, till företagarna. Men, men det var väl därför som de gick till, till FOI, därför därför att de upplevde inte att de själva hade förmågan att veta vad, vad det är man. Vad är det man ställer fråga om vad är det man vill. Um... De hade inte kompetens att göra beställningen? I början av 2008 blev plötsligt svenska regeringen orolig. De ville inte att myndigheten FOI ska ansvara för bygget av fabriken. Det är för känsligt. Våra handlingar pekar på att regeringen inte har nått emot att fabriken byggdes. Men det skulle inte vara svenska myndigheter som utrustade regimen. Det skulle vara bättre att ett företag tog över ansvaret. Men Saudierna vill ju att just myndigheten FOI ska leda arbetet. Och nu känner de sig lurade. Dokument som vi har tillgång till visar att den här situationen skapar stor oro på regeringskansliet. Möte, Försvarsdepartementet, våren 2008. Industrin, bland annat Eriksson, börjar känna sig hotad. Det här kan bli väldigt allvarligt. Nytt möte, Försvarsdepartementet, 17 mars 2008. Hur kan vi reparera situationen i Saudiarabien? Hela verksamheten i regionen står på spel. Mm. I maj 2008 är flera höga tjänstemän från Sverige i Saudiarabien för att försöka lösa situationen som utvecklat sig till en kris. Den saudiska regimen vill alltså att myndigheten FOI ska leda arbetet med fabriken, inte något privat företag. Lösningen på problemet presenteras i en taxi i Riyadh. Madeleine Sandström sitter i bilen en tjänsteman från regeringskansliet- och Saabs representant i Saudiarabien. De har varit på ett möte med viceförsvarsminister- prins Khaled- och är på väg till den svenska ambassaden. Saabs representant tar fram en penna. Han börjar rita i ett block. Efter en stund visar han skissen- upplägget för de andra. I bilen ifrån-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 För att lösa krisen bildar FOI ett bolag som är tänkt att fungera som ett bulvanföretag i kontakterna med Saudi-Arabien. I förhandlingarna benämns det FOI Company eller FOI-bolag och det ska företrädas av samma personer på FOI som tidigare jobbat med projekt SIMON. Men rent legalt ska det vara ett privat bolag som på pappret inte har någon koppling till myndigheten. På så vis behöver regeringen inte ge sitt tillstånd. Det så kallade FOI-bolaget döps till SSTI- Swedish Security Technology and Innovation- och registreras vid Bolagsverket i början av 2009. Firmatecknare för FOI-bolaget- är en av generaldirektörens närmaste medarbetare Dick Sträng. Det är alltså han som skött förhandlingarna med Saudierna från början- jag vill inte kommentera det. Fast... Och jag finns inte kvar på FOI eller i statlig tjänst längre så jag känner inte att jag, jag, jag varken ska eller vill det. Fast varför kan du inte uh, prata lite Ja du, du, du får nöja dig med det. Okej. Okay. Och FOIs nuvarande generaldirektör Jan Olof Lind vill inte kännas vid något företag med koppling till FOI.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 Det finns inga sådana bolag. Är du säker på det? Ja. Det finns bevis på att FOIs generaldirektör Jan-Olof Lind- trots att han hävdar motsatsen- mycket väl känner till att det bildats ett företag- med koppling till FOI. I en hemställan till regeringen våren 2009 skrev han- Det övergripande projektet kommer ledas av ett svenskt företag- sst FOI är tänkt att agera som konsult och stöd för projektets utförande. I en annan skrivelse från FOI till regeringen står det SST är ett fristående privatägt svenskt företag men det har genom flera personer en koppling till FOI. Men enligt Jan-Olof Lind har det ju inte funnits något sådant företag med koppling till FOI. Ni ska alltså enligt den här handlingen som du har skickat in till regeringen så ska ni faktiskt vara konsult till det här bolaget- som ni i ett annat dokument beskriver som ett företag- som genom flera personer har en koppling till FOI. Kan jag få ta del av handlingen? Jag skulle gärna vilja få återkomma till den här skrivelsen- som ni hävdar då som visar. För att om det nu... Liksom jag måste... Se om det föreligger sekretesser och då kan inte jag uttala mig om det. Kände du till att den här medarbetaren hade bildat det här bolaget? Jag har ingen kommentar till det. För att. Nej, men jag har ingen kommentar till det. Nu har jag inga mer kommentarer till det. Här. måste du tyvärr byta. Mm. Tack! God! Det här så kallade FOI-bolaget SST är uppenbarligen lika känsligt som projekt Simon. I mars 2009 ansöker bolaget här på ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter, om tillstånd att förhandla med krigsmateriell. Samtidigt informeras ISPs vice generaldirektör Jan-Erik Lövgren om planerna i Saudiarabien. ISP? Ja, hej. vi ska träffa Jan-Erik Lövgren, kommer från Ekot. Välkommen in. Tack. I juli 2009 får SST sitt tillstånd att handla med krigsmateriel. Tillståndet gäller bland annat, citat, ammunition och stridsdelar för äldrörsvapen. Krut- och sprängämnen med mera. Robotar, raketer, torpeder, bomber med mera. Men inte heller vice generaldirektör Jan-Erik Lövgren säg sig känna till vem eller vilka som står bakom bolaget SST. Nej, alltså rent... Jag kan ju bara konstatera att man gjorde en ansökan som vi prövade- vilka som står bakom SST? Ja, kommer du ihåg? Ja, då måste jag gå in och titta på vem det var som gjorde ansökan. Mm. Men det, det finns då. en koppling till FOI i SST, eller Ja, på vilket sätt då menar du? Ja, att den här medarbetaren Dick Sträng arbetade vid FOI när han fick tillståndet. Ja, Dick Sträng känner jag gärna naturligtvis. Och han finns ju med i det här bolaget, ja. Men när ni beviljade det här tillståndet, då känner du till att, att han arbetar nära generaldirektören på FOI? Ja, eftersom jag har träffat Dixäng i olika sammanhang, så visst, det är jag ju, förstås. Vi bestämmer oss för att på nytt söka upp Dicksträng. Första gången vi kontaktade honom på telefon ville han ju inte prata alls. Och när vi sökte upp honom ville han inte släppa in oss. Vi bestämmer oss ändå för att göra ett nytt försök. Han är alltså den person som står som firmatecknare för SST. Mm. Hey. Du Dick. jag tänkte just, ska jag vilja visa några papper var. Alltså jag har ju redan sagt att jag faktiskt inte vill använda. Jag, jag har blivit dessutom sjukt barn. Mm. Även om är på kameran och så. Sen, men det. Men vi skulle, ja. vi skulle vara bra här. Det är några av Nu har vi pratat med det tidigare chef, generaldirektören. Vi har några till papper. Vi skulle gärna vilja visa dem. Du behöver inte säga nåt. kan får vi komma in i alla fall. Jag tror att det är ditt intresse att titta på. En kort stund, en kort stund. Kan vi börja sätta oss Sätt dig ner så. Vi sätter oss i köket och plockar upp en perm med handlingar på regeringskansliet, FOI och ISP. Papprena beskriver i detalj projekt Simon. Och vi visar dem för Dick Sträng. Du känner igen dem? Jag ser att, att jag har skrivit på en del av dem, så det kan jag inte gärna neka till. Under många år jobbar han nära generaldirektören på FOI. Och till skillnad från sina chefer väljer han nu att berätta. Svenska regeringen ville alltså inte att myndigheten FOI skulle leda arbetet med vapenfabriken. Samtidigt som Saudierna krävde att just FOI skulle leda arbetet. Därför bildades det så kallade FOI-bolaget i förhoppningen att den saudiska regimen skulle acceptera lösningen. Vi såg ingen annan väg ur det här. Med en motpart som absolut krävde att FOI skulle, vilket man då upplevde att man hade blivit utlovad av från svensk sida. Samtidigt som FOI då Absolut inte fick göra det här för För Men ändå skulle vi ju lösa detta Vi fick ju absolut inte På något sätt förstöra relationen Med, med Saudiarabien Absolut inte Och jag menar, vad hamnar du då? Du har ingen Det finns ingen vettig lösning Det finns ingen korrekt lösning På det problemet men, men varför fick inte FGI göra det för regeringen? För regeringen hade ju ändå inget emot att Saudierna fick den här kunskapen. Ja, alltså det där, det där får du faktiskt fråga, eh, fråga regeringen och försvarsdepartementet om. Men om man inte drastigt uttryckt sig så här att, att regeringen ville inte att det skulle synas att regeringen och myndigheterna hade utrustat Saudien med den här kunskapen. Därför bildade man det här bulvanföretaget. Vad säger du de om det? Ja, det är, det är ju din tolkning av... Är det fel? Försiktigt. <laughs> det är kanske inte de ordvalen jag har valt, men jag hade valt själv, men ja, visst... Vi sitter vid köksbordet, visar Dicksträng dokumenten vi har med oss och berättar att generaldirektören Jan-Olof Lind nu förnekar att ett bolag med koppling till FOI överhuvudtaget bildats. Ja, säger han att han inte kände till det här så ljuger han. Ja, alltså den här lösningen, det var inte... Det är inte jag som är gärna bakom den, nej. Enligt våra källor var det inte heller DicksTräng själv som finansierade uppstarten av SST. Pengarna kom istället från statskassan. Hur jag måste fråga hur, hur finansierar ni den här lösningen? Ja, då kommer du också in på en äh... betalare själv eller? för att starta företaget. Jag tänker inte besvara den frågan. Men det kostar ju pengar att starta ett sånt här företag. Fick du pengar från statskassan? För det har vi uppgifter om. Jag besvarar inte den frågan. Varför inte? Av den enkla anledningen att jag kan inte besvara den utan att ljuga för er och därför så vill jag inte besvara den. Det går inte. Jag, lisa, men... Jag gör inte det. Dick Sträng slutade på FOI i mitten av 2010 och försöket att driva bygget av fabriken genom SST misslyckades till sist. Och han vet inte vad som hänt sedan dess. Under vårt samtal återkommer han gång på gång till att beslutet att bilda bolag inte kom från honom och att det var förankrat i regeringen. Planerna på en fabrik för antitankvapen i öknen finns kvar. Samtal pågår. Det här bekräftas av Jan-Erik Lövgren, vice generaldirektör på Inspektionen för strategiska produkter ISP. Som jag uppfattade det så, så, så finns det en pågående dialog. 2010 förnyade den svenska regeringen avtalet om militärt samarbete- det så kallade MOU-avtalet med Saudiarabien. Men varför är det så viktigt för Sverige att hjälpa Saudiarabien bygga upp sitt försvar? Varför vill FI och regeringen att Saudiarabien ska lära sig tillverka antitankmissiler på egen hand? Vi beger oss till Försvarsdepartementet för att få reda på svaret. För en som vet är Moderater statssekreteraren Håkan Gevrell. Hallå, hallå. Men det visar sig snart att han inte tänker svara på någon av våra frågor. Det, det jag kan kommentera är att det finns ett MOU som stipulerar samarbete inom vissa verksamhetsområden. I övrigt så kan inte jag... Kan inte jag kommentera eh, närmare innehåll i detta. Enligt Jan Erik Lövgren som är vice generaldirektör då på ISB så pågår de här samtalen fortfarande. Alltså som sagt jag kan inte, jag kan inte kommentera eh, pågående eller icke påbörjade eller avslutade så att säga eh, relationer med, med serverarna utifrån det MoU som finns utan det är sikttest. Hur ska väljarna kunna ta ställning till vad de tycker i en sån här fråga? Om det står på ett papper, eh, lite löst, att det ska handla om ett forskningssamarbete. Och i själva verket så handlar det om att man ska hjälpa en diktaturstat att bygga upp en vapenfabrik. När de inte får veta det, och du vägrar svara på frågor? Om ja, nu, nu är det ju du som påstår det. Alltså, det jag, jag, jag kan bara utgå från vad som finns i, i mou ut. Om Sverige ska hjälpa Saudiarabien bygga vapenfabriker eller inte är tydligen inget svenska folket ska känna till. Vi ska lita på regeringen. Vintern och våren 2011 sprider sig protesterna mot emeldstyret i Mellanöstern. Den så kallade arabiska våren till den arabiska halvön och Saudiarabiens grannland Bahrain. Polis och militär misshandlar och skjuter på demonstranterna. I mars samma år visar Saudiarabien- varför man byggt upp en så stark militärmakt. Saudiarabiska tanks rullar in i Bahrain. I oktober 2011, alltså samma år- delar den svenska kungen ut en medalj till Saudiarabiens kung, Abdullah. Utrikesminister Carl Bildt kommenterar det så här. Världen ser ut som den är. Ska man förändra och påverka världen så måste man vara ute i världen. Sen ser inte hela världen ut som i, i Sjövde, utan den är lite annorlunda. Då ska vi försöka påverka den på lite olika sätt. Reportage signerat våra undersökande reporter Daniel Öman och Bo Göran Bodin.